Зрозуміло? Так, так, я, Вероніка Вадимівна Івченко, зірка політичної аналітики, блискучий політичний оглядач і таке інше, за словами моїх друзів і недругів, мала одну маленьку ваду, одну кляту ваду, яка заважала мені рухатися далі паперового простору. Так, я затиналася. В принципі, у цьому не було нічого огидного чи відверто хворобливого. Як казав чоловік, у моєму затинанні була своя родзинка, деякий шарм, і ще якісь додаткові бонуси, про які кажуть, аби утішити. Хоча я давно вже не переймалася із цього приводу. І все ж таки ніколи не могла позбутися того огидного відчуття, що мова, яку я так любила, виписуючи слова на папері. Не підкорялася моєму язику, ніби десь у гортані живогидний колючий троль, якого я ненавиділа. У глибині душі я вважала, що багато чого у житті не відбувалося саме через нього. Особливо цей троль заважав мені у найважливіші часи, коли думка яскрава і чітко сформульована у живому спілкуванні перетворювалася на жалюгідне белькотіння» гадаю, саме через це, і почала непогано писати. Так, щоб висловлене на папері не поступалося тому, що можна вимовити у голос. Мій начальник, головний редактор газети, людина розумна, відверта, колись так і сказав. Ти перетворила свій найбільший мінус на найбільший плюс. Якби не твоя влада не відомо, чи могла б так писати. І от сьогодні Олежик наступив на мій мозоль обома ногами взутими у туфлі від Армані. І мені страшенно закортіло плюнути на їхні лискучі носаки. Попри це я продовжувала сидіти, слухаючи його умовляння. «Ти не думай, що покликав тебе, щоб знущатись, – сказав він. Ти ж знаєш, як я тебе люблю. Тому вислухай уважно. Ось тут – він розгорнув якийсь папірець. «Адреса кращого лікаря, якого мені порадили не останні у цій країні люди. Самі у нього лікувалися. Кілька сеансів, і ти наша. Тільки не заперечуй. Оплату лікування канал бере на себе, скільки б воно не коштувало». «Ну, я тебе дуже прошу, мала». «Ну...» Чим він вирізнявся споміж усіх інших моїх знайомих, так це тою дитинною емоційністю, котра якимось дивом лишилася в цьому великому тілі, упакованому за останнім писком моди. Він ледь не плакав. І я припинила посміхатися. «Розумієш, Олешку?» Р -р -р «Розумієш, Олешку?» – сказала я. За всі ці роки я не раз намагалася вилікуватися. І сьогоднішній результат остаточний і найкращий, якого можна було досягти, це правда. Більше я не погоджусь на жодні експерименти, облиш. Він ніякого засопів, розв'язав кроватку, зняв її і сунув собі у кишеню. Поклав свою велику долоню на мою. Слухай, мала, надія вмирає останньою. Не хочу лізти тобі у душу, але мені завжди не давало спокою запитання. Звідки це у тебе? Ти була найкращою на курсі. Але це я знаю лише тому, згадайно, скільки чудових годин ми провели ось на цій лаві. Скільки було між нами сказано. І ти чудово розмовляла, коли тебе не чули викладачі. Ніколи тобі не говорив, але у мене ще тоді стискалося серце від того, що ти не можеш показати себе у всій красі. Завжди ховалась у свою халабуду, наче равлик. Не розчулюй мене, старий, сказала я. Зависла пауза. Вона висіла в повітрі нерухомо, як і саме повітря. Я відвела погляд. Не хотіла, щоб Олег бачив, як він згасає. Відволікала себе видовищем старечих рук, що кришили шматок булки голубам.